Əd-Duhan Tüstü surəsi bismillahir rahmanir və rəhimli Allahım adıyla. Ha min Andolsun bu aydın kitaba İnna anzalnahu fi Biz onu mübarek bir gecədə nazil etdik. Həqiqətən biz qorxuduruq. Bihi yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna bu her bir hikmetli iş o gecədə ayırd edilir dərgahımızdan bəh edilən əmrlər həqiqətən kitapları və elçiləri biz göndəririk sənin rəbbindən mərhəmət olaraq Şüphəsiz ki, o eşidəndir, biləndir. Rabbi semawati vel ardi Əgər yagınlıqla inanırsınızsa, bilin ki, Allah göylərin, yerin və onların arasında olanların Rəbbidir. La ilahe illa huva yuhyi ve yumit. Rabbukum və rabbu əbəikumul əvvəlin Ondan başka ibadete layıq olan məbud yoktur. O hem dirildir, hem de öldürür. O hem sizin Rabbiniz, hem de əcdadlarınızın Rabbidir. Belhum fî şəkkini yel'abun Lakin onlar şəkkə qapılıb əylənirlər. Tabtaq bi Sən göydən aşkar bir tüstü gələcəyi günü görsən. O tüstü ki, insanları bürüyəcəkdir. Bu ağrılı acılı bir əzabdır. Rabbənəşkənələzab innə Onlar ey Rəbbimiz bizi bu əzabdən qurtar biz də iman gətirək deyəcəklər. Ennə lähumu zikra və qad cā'ahum rasūlun mubīn ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مَجْنُونٌ onlar necə öyüd nəsihət eşidə bilərlər ki artıq onlara açıq-aşkar bir peyğəmbər gəlsə də onlar ondan üç çevirib öyrədilmiş bir dəlidir dedilər innaka shiful azabi qalilan in Biz əzabı bir az sizdən uzaqlaşdırarıq, amma siz yenə azğınlığa qayıdacaqsınız. Yəvmənə bqişul bəqişətəlkübüra, inna muntəqimun. Kafirləri böyük bir müsibətlə yaxalayacağımız gün, biz onlardan intiqam alacaq. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ kerim. Biz onlardan evvel Firavun'un halqını da sınadı. Onlara mühterem bir elçi geldi. اَنْ اَدُّوا اِلَيَّ عِبَادَ اللّٰهِ اِنِّي لَكُمْ O dedi, Allahın qullarını mənə qaytarım. Həqiqətən mən sizin üçün eytibarlı bir elçiyəm. Allaha qarşı təkəbbür göstərməyin. Həqiqətən mən sizə aydın bir sübut gətirmişəm. أعوذ بربي وربكم sizin məni taşa basmanızdan hem mənim Rəbbim hem de sizin Rəbbiniz olan Allah'a sığınıram. və illəm tu'minu li mənə inanmırsınızsa onda məndən uzaq olun. və da'a rəbhu enha ulai Sonra o Rəbbinə yalvarıb dedi: Həqiqətən bunlar günahkar adamlardır. Və əsribi be'də leylən innakum Allah dedi: Qullarımla birlikdə gecə yola çıx Şübhəsiz ki, siz təqib olunacaqsınız. Dənizi də sakit qoyax. Onlar suda batırılacaq əskərlərdir. Və uyun, və kərim, Onlar neçə neçə bağlar çeşmələr qoyub getdilər. Ha belə əkinlər, möhtəşəm yerlər və içində həzzaldıqları nemətləri də qoyub getdilər. Kədalik və aurəsnaha qouman axrin. Bax belə. Biz o nemətlərə başqalarını variz etdik. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُو مُنْظَرِينَ Nə göy, nə də yer onlardan ötürü ağlamadı. Onlara möhlət də verilmədi. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنِ İnnəhü kənə əliyən minəl-müsrifin Artıq İsrail oğullarını alçaldıcı əzabdan qurtardıq Firondan, həqiqətən o, özünü yüksək tutan və həddi aşanlardan idi Və ləqad ixtərnəhüm ələ ilmin ələl ələminə və ətəynəhüm Əl-əyət, mə fiyhi bələ əmm mubin. Biz İsrail oğullarını öz elmimizlə ələmlərdən üstün tutduq. Onlara içində açıq aydın imtihan olan dəlillər verdik. İnnə hə əulə ilə yəqulunə in hiyə illə məqtətünə əl Bunlar mütləq deyəcəylər. Biz ancaq bircə ölümümüz var. Biz bir daha dirildilməyəcəyik. Ve Əgər doğru deyirsinizsə, onda atalarımızı dirildib gətirin. Ehun khayrun em qawm tub'u وَالَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ أَهْلَتْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ Onlar yaxşıdır, yoxsa Tubba tayfası və onlardan əvvəlçilər, biz onları məhv etdik. Çünki onlar günahkar adamlar idi. وَمَا خَلَقُنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاِبِينَ Biz göyü, yeri və onların arasında olanları əyləncə üçün və əbəs yerə yaratmadıq. Mə xaləqunahumə illə bil haqqı və ləkinnə əkfərəhum la yəlləmun. Biz onları əsl həqiqət kimi yarattıq, lakin çoxları bunu bilmir. İnna yawmal Şübhəsiz ki, ayırt etmə günü onların hamsı üçün müəyyən olunmuş vaxtdır. O gün dost-dosta heç bir şeylə fayda verə bilməyəcək. Onlara kömək də edilməyəcəkdir. İllə mərhəməllahü innəhu hüvel azizur rahim. Allahım rəhmetdiyi kimsələrdən başqa. Həqiqətən o qüdrətlidir. Rəhimlidir. İn şəjərəz zəqum Zakkum ağacı günahkar adamın yeməyidir. Qal muhli yagli yağın çöküntüsü kimi qarınlarda qaynar, qaynar su qaynayan kimi. Onu tutup cehənnəmin ortasına sürüyür. Tum musud fuqra'sihi min adabil hamim Sora azab vermək üçün başına qaynar su tökün. Taq inna ka antal azizul kerim Tad ko azabı Sanki qüdrətli və şərəfli idin. Inna hada ma sizin şübhə etdiyiniz əzab budur inel mutaqin fi maqamin amilin allahdan qorxanlar isə təhlükəsiz bir yerdə bağçalarda və çeşmələr başında olacaqlar Yəlbəsunə min sündüsin və istəbrəqin mütəqəbilin. Taftadan və atlazdan libaslar qeyib, qarşı-qarşıya əyləşəcəklər. Kədəlikə və zəvvəcnəhum bi xurin belə, üstəlik onları iri qara gözlü hurlərlə də evləndirəcəyik yad'un fiha bi kulli fakhati aminin onlar orada emin amanlıq içinde hər meyvədən istəyəcəklər la yadukuna fiha al-mauta illa al-mauta al ula wa waqahum adab al-jahim fadl lim rabbik kadhalika Onlar orada ilk ölümdən başqa heç bir ölüm dadmayacqlar. Allah onları cəhənnəm əzabından qorumuştur. Sənin Rəbbinin lütfkarlığı sayəsində. Məhs bu böyük uğurdur. Ve Biz Qur'anı sənin dilində asanlaşdırdıq ki, onlar öyüd nəsihət ala bilsinlər. Sən gözlə, şübhəsiz ki, onlar da gözləyirlər.